Утре в София ще бъде представена току-що излязлата книга на Насия Кралевска, озаглавена Бивало-небивало. За нас отново е чест, че тя избира предаването до Обед и неговите слушатели, за да поговорим малко за това чудно заглавие. Добър ден на Насия Кралевска. Добър ден, Ерина. А, да припомня, филолог, журналист, автор на книгите Без заглавие, Рушители и строители на България, Комунизм срещу демокрация, България от 1944 до 1997 година, Комунизмът в къс демокрацията и а, на нейния съпруг Ера Оуенс, който винаги я е придружава в студиото. Радвам се, че и Ера не тук. Но започнем с Насия. Разкази, спомени и анекдоти. Така е по да. заглава на книгата Бивало-небивало, бивало", това е под заглавието. Утре на представенето ще участва големият български актьор Русичанев. Да. А, но да кажем какво се крие зад заглавието Бивало-небивало? За заглавието се крие факта, че голяма част от спомените и са касаят моя живот, обаче някои от тях са измислени, а някои са истински. Така че по отношение на моята личност, аз играя с тези две думи, бивало, не бивало, и бих искала да има някаква тайнственост в тези разкашета. Всъщност, обаче, да, всъщност значението на този много ценен израз, бивало-небивало, бивало. е дали се е случило или не това, към yeah, което реферирате това, сега, да. загатва за ефемерността на спомените, но може да бъде възприето и в един по-задължаващ морален смисъл. Какво бива и какво не бива да се случва в обществения живот. А, за това ми е много любопитно, Нас я директно да питам как гледате на процесите в момента в политически план в България. Лично аз съм доволна от така наречената сглобка, защото така или иначе ам, премиерът на страната е един много културен човек, който застъпва позициите си ясно и доста честно и ми харесва много и желаем успех. А, поначало нямаше друг изкус според мене, защото другата история с служебните правителства беше една агония и да не за нищо за развитието на България, така че се налагаше да се стигне до това решение и до тези компромиси и от двете страни. Казвате компромиси, т.е. трябва да си Еми, даваме като общество сметка за цената? Да, според мене има компромиси, защото так, не знам, тъй като в много отношения не съм Възхитена от нито едната от двете партии, които ги подкрепят, нито от ГЕРБ, нито от новите така наречени демократи а, и по-старите от Да, България и да, демократи... Демократи. демократи за силна България, защото правят грешки, доста грешки според мен, от различен характер, така че не съм на много наясно според мене с българската нова и съвременна история имат пропуски в поведението си и би трябвало малко да почитат повече и да бъдат по- по-скромни и по-задобучени. Би трябвало, това е форма на бивало, нали? На би трябвало да. а, не бива така. Да. Съвръщаме да. на този моралния елемент, но а, не случайно, защото първият разказ анекдот в бивало не бивало. започвате с израза жителите на Стара София. Да. Три точки. А, няма как да не ви питам за предстоящата гореща надправара за кметството, кметското място в столицата. До каква степен... Как гледате на това, което се случва? До каква степен сянката на държавна сигурност пада върху местните избори а, за кмет на София? Например, вълнува ли ви дебата около а, происхода на Васил Тързиев? Трябва ли децата да отговарят за происхода на родителите си? От една страна казват едните, другите казват да, ама не може да не отчитаме привилегиите, които е имал по линия на държавна сигурност? За мен е България една малка държава и родителите оказват силно влияние върху децата си. Особено един внук, който е кръстен на дядо си, да казва, че никога той не му е разказвал за действията си преди 9 септември и след. За мене не може да бъде истина, тъй като подобни на дядо му, когато бях ученичка дори в началните класове, идваха непрекъснато в училище да се хвалят с убийства като партизани с истезания след 9 септември на врагове на народа. И не мога да си представя, че дядото до 14 годишния си внук той умира тогава, когато момчето е на 14 години, не е разказвал абсолютно нищо и не е имал влияние върху него. Но разбира се, не можем да съдиме, да, да бъдем като комунистите. Да. Но аз не, с, аз не споделям, че ако ние се вълнуваме от той, че той изхожда от 10 семейство. Това прилича на комунистите, които оставеха сума деца на набедени фашисти без образование и без никакъв живот. Така че аз не намирам, че той е толкова подгонен, ако не може да бъде кмет на София, ако това влияе на някои избиратели, да не гласуват за него. Просто тази тема не е изчистена, а, а служителите на държавна сигурност още взимат най-високите пенсии в страната и имат най-добрите жилища, като нормалните пенсионери гладуват с още повече при инфлацията в момента. Така, че просто тази тема не е изчистена и според мен е грешка, че се тури един кандидат. И другото, което ме притеснява не по-малко, аз не виждам при него Ясна представа за София. Не чувам често пъте при неговите интервюта едно завършено изречение. Има думи, които той официално избягва и си дори и без неговата предистория не го намирам за подходящ кандидат. А сега. Още не е почнала реално официалната кампания, така че а, има шанс, вероятно, а, и да чуем и повече, не само от него, но и от всички кандидати. А, как гледате на вкарването на директор на една от големите частни медии в лицето на Тон Хехимян, в е, позицията кандидат за кмет на една от най-дълго управлявалите кметското място в София партия Герб. Да, също едно твърде странно решение, но трябва да призная, че аз този човек никога не съм го слушала по радиото. И телевизията а, искам телевизията, да кажа, да, защото не живее тука. да, няма на телевизията, сбърках, но мисълта ми е, че твърде странно решение също човек, който няма нищо общо с управлението на един град и не знае защо е направено. А, сега, любопитно е това, че във вашата книга ние виждаме много спомени, много разкази, много малки истории, които ни водят към, към едно, към а, сблъсъка на българи, които излизат извън желязната завеса с, с света от другата страна а, и до други истории, които пък разказват травмите на комунизма, видяни през Перспективата на историята. Един от спомените е за Ивана Сен Георгиев струва ми се много подходящ за допълване на този липсващ контекст за разказа минало, за миналото. Да. Смятате ли, че заради незнание а, продължаваме да стоим в травмата от, а, от репресиите? О, за незнанието имате предвид за не, дали не, е бил шпионин или да, не? не, не а, непълната а, а ми история. Ами скоро попаднах на информация и след това разговарях с директора на тази асоци... на ли, институция. Фактически през април тази година в България е пристигнал американски професор от Чикагски университет, който е доказал, че Ивана Сен наистина е бил шпиони на ЦРУ и неговите доклади са стигали до бюрото на американския президент. Този млад учен професор е попаднал на тези а, документи, така че той изнасял лекция на тази тема в София. А, аз самата, както казвам в самия си разказ, не мога да представя документи, но доста вероятно е той наистина. Предполагам, че наистина е бил шпионин. И го, и го и обяснявам защо, но сега нямам възможност да разкажа разказа. Ай, няма, той, наистина, разказа е не трябва да бъде разказана, да, той трябва да, да си да. бъде прочетен, както да. да си му е реда. Но а... книгата ми искам само да кажа, че не смятах да бъде политическа, а по-скоро, нали разкази, интересни, живи, което фактически е хубаво, че те са наистина много различни, но така или иначе, когато разказвам спомени от времето на комунизма за живота ми в България, без да искам, опираме до комунизма, но това не беше целта на, той, на, тази, на този сбор. Сега, а, да използваме шанса, Еран, вашия съпруг. А, в студиото в момента. Какво става в Съединените щати? Съпоставими ли са процесите там с нашите български безпокойства? Yeah. Uh, what is Basically, two things that are happening now in the United States that take up all the time on the television. I mean television. in the news of the television. First, we have a presidential election coming up in a year. A very separated, the two parties, the Republican Party and the Democratic Party almost нищо no overlap in the не ги, не, общо не ги свързва and this is a repeat of a и, и Тръмп а Тръмп е в сериозни съдебни процеси Trump е си на Сирия с да интересно че в Америка You cannot vote if you're in prison. че не можеш да гласуваш, ако си в затвор в Америка. But you can be if Но you're in можеш prison. да бъдеш президент, ако си в затвор. Един от парадоксите на Америка, над който може да ни се наложи да разсъждаваме, <съща> особено в предизборно време. Най-големия залог пред света в момента според а, вас, Насия, с което ще завършим? Най-големия залог в света. Е... И пред България по някакъв начин. Еми, мен лично много ме вълнува войната в Украина, нападението на Руската федерация в тази независима държава. И мисля, че от, от изхода на тази война зависат много. Неща в света, но за съжаление обстановката за мен е твърде тревожна и все още неясна. Много ви благодаря за участието на Си Кралевска и Арен Оуенс. Утре в 18.30 часа в музея Борис Христов в София представянето на книгата на Си Кралевска бивало-не бивало с участието на актьора Русичанев и Лъчезар Тошев.